Iparreta Hego euskal herrian ekonomia sozial eraldatzailearen irizpidetan antolatuak diren zareak. Elizondon elkartu dira. Estabaidatu dituzten gainen artean lekuko garapen ekonomiko eta soziala erako, ezinbestekoak diren baliabidea kolektiboki sortzeko lankidetza proiektuak aipatu dituzte besteak beste. Beina tirazuegi, olatuko sareko kidea. Alde batetik eh, agian ez, ba, soguer librearekin eta eh, lan egiten duten uaz gaindiko kooperatiba eta elkarte eta esperientzia ezberdinak. Eta beste alde batetik, ba, lurrarekin ez, ba, askotan nekazaritzarekin lotutaino lurrarekin, baino baita ere ba, irigunetako edo herrietako e, espazio fisikoekin lotutako e, jabetza komunak e, lantzen dituzten eragileak. Eta egualdetik, ba, orain oso egualdean ez, oso, oso, ez da egite, honukek ezka hundia sortzen duen, basoen inguruko, E, jabetza jabetzak kolektiboa lantzen duen e, eragileren bat ere e, gonbiatu genun azken finan, eh horiek, hoiek e, bueno ba guztiarei buruz hitzea egiteko aukera ematen zigutelako eta bueno Ba, elkarren arteko harreman ohiek eseztutzeko ere baitzakia ona zen. Epe laburrean aurrera eramango dituzten proiektuen artean Muaz gaindiko ekonomia sozial eraldatzailearen mapa osatzea aurr ikusten dute. Ekonomia sozial eraldatzailearen emmuaz gainiko lako eragileen mapa, mapa bateratu bat edo egitea ez badago e, Batura punt proiektua e, eta z egin dagu orki batura puntuez proiekor horretan e, no muga gaindko e, proiektu hoiek e, bateratzen joate. Hemendik aurrera mugaz gaindiko proiektuak aurrera eramateko ekonomia sozial eraldatzenearen sarea osatzea eta sendotzea dute helburu horretarako Euskal Herri mailako egitura jurridiko bat sortzeko aukerak astertzen ari dira